Скільки він уже так горів, він уже, здавалося, наполовину згорів, але душа від того ще ж не бралася попелом. Навпаки, вона все яскравіла і яскравіла, вона все ще жива і живе, сягаючи у майбутнє, хоча й переживаючи ще раз минуле, в ній з'єднувалося тепер вчорашнє і завтрашнє, сталевою ланкою сьогоднішнього. І ця сталева ланка, вкинута тепер у страшне горнило випробування, мала довести гар найвищої проби – витримає чи не витримає. Максим ішов льодом. Як порівняти з його ходою в день, він ішов божевільним темпом. Це було далеко не так швидко для нормального хідця, але це було аж надто швидко для нього. Він летів. Щораз то більше його окрилювала Надія і Віра в перемогу. Надія і Віра від однієї думки про те, що він уже пройшов такий тяжкий іспит, і ще живий, і навіть вийшов на рівну і певну лінію, яка вже так реально наближала його до мети. Душа горіла і нестримно поривалася вперед, наказуючи бідним ногам і тягнучи їх уперед але вони ледве встигали за нею, спотикаючись. Та де там вони встигали? Але все ж таки вони йшли йшли, поки що не відмовляючись. За кілька годин, відтоді як смеркло, Максим багато пройшов, усе вигадуючи, як би скоротити шлях, як би заощадити енергію, не роблячи зайвих гаків і петель. Річка дуже петляла, що Максим помітив дуже швидко, хоч і було темно. При засніженій землі і найбільша темнота відносна, і коли маєш добрий зір, то можна багато побачити. Максим мав очі дуже гострі, а головне, він мав величезний досвід нічних мандрів, набутий у постійних мисливських, рибальських, а потім і каторжанських, сибірських походеньках. Через це те орієнтувався тепер досить добре. Встановивши, що річка петляє, він вирішив лінію свого руху випростити, цебто йти дослівно навпростить. Оглянувши, скільки міг сягнути зором рельєф пагорбів та лінію берега понад ними, він брав напрямок на якусь точку кущ лози чи очерету ішов до неї, по чому попало, по льоду, по горбах, по снігових заметах, між комишами – і виходив знову на лід річки. Ішов річкою, поки вона йшла прямо, а як річка завертала ліворуч чи праворуч, Максим вилазив на берег і йшов навпростець, поки знову не зустрічав ту саму річку. Так він набагато скорочував шлях. Відчував, як назад відбігали кілометри за кілометрами. По кількох годинах такого ходу Максим несподівано вперся у досить високе плато, що врізалося глибоко в луг і відтиснуло ворску кудись круто і далеко вліво. Це Плато не було вкрите лісом. Ліс було відтиснуто геть аж на самий верх горбів, і він там ледь-ледь чорнів праворуч. Максим пішов через Плато навпростець, певний, що, як він його перейде, здибає потім боці знову ворсклу. Та Плато розтяглося на кілометри, Воно було вкрите чорними ріллями, розкислими від води, з торішніми стернями і прорістю озимини. Сніг тут майже зійшов, і вода, збігаючи по рівчаках, зюрчала струмками. Подекуди вода стояла озерами, в які Максим потрапляв зненацька з розгону. Він здивувався, виявивши тут раптом такий весняний стан. Але дивуватися було нічого. Це ж був південний схил та ще й геть укритий розореними полями. Досить сонцеве допастися до чорної плямки, як сніг і зріль відразу залюрчить. Як Максим переконався потім, навколо плато в цьому місці високий гористий берег річки робив велетенську підкову, створюючи чудовий затишок від північних вітрів. Оскільки тут прямішої лінії не можна було вибрати, то Максим теж робив підкову, ідучи по схилах берегового пасма і повертаючи разом із тим пасмом на південний захід. Почали траплятися кущі, гайки, переліски. Ось якісь глиці, ось бур'янища і, мабуть, сад. А ось, будь ласка, цілісінький хутір, кілька хат і ще якісь будівлі. Максим увігнався у самісіньку середину і від несподіванки Аж став хутір, а може ціле сільце, і наче вимерло, ні вогника, ні собачого бреху, ні голосу людського, а нічогісенько, ніяких натяків на існування тут живих істот. Максим підійшов до однієї хати, до другої, двері навстіж, вікна без шиб, речі порозкидані, а ось чорна пляма, це пожарище». Ще стояв запах гару і сажі в повітрі, всюди пориті ями, то вирви, від гарматних набоїв чи від бомб. Враз Максим почув десь тихі чоловічі голоси. Він став, завмерши, посеред вулиці, стояв, прислухаючись, і дивився в імлу поперед себе, чекаючи великої і прикрої несподіванки. Зненацька помітив, як десь далеко-далеко там, звідки він прийшов, тричі поспіль блиснуло. То він у цей час думав не про те. Він думав про таємничі голоси і про небезпеку. Раптом завиїло, засвистіло вгорі, і з гуркотом і клекотом пролетіли і хряпнули гарматні набої тут же, за першими хатами. А тоді там, де було тихо, відразу щинився галас. Максим побіг уздовж вулиці, а хтось десь несамовито матюкався і кричав, «Уставай, швидко, марш-марш!» І назустріч Максимові звідкилясь вискочила якась людина, застібаючись на ходу, а за нею друга, третя, а потім іще, ще, Їх повискакувало багато, панічно брязкаючи зброєю. Зіткнулися із Максимом. «Стой!» – закричав перший, що натрапив на Максима. «Хто такий?» «А тобі що? Вилізло?» – визвірився Максим. «Ага, ага, давай спасайся, брат, за мною, бігом!» «Біжу!» – відповів Максим. І вони швидко побігли, всі, але в різні боки. Там, де в землі, знову замиготіло. Всі озброєні припустили, чим душ, залопотіли вгору, а Максим навпаки – вниз. Він чув, як десь тупотіли ті озброєні люди, гукаючи один одному. Віддаляючись, знову зобили гарматні стрільна і знову вибухнули в селі. Але Максим був уже далеко. Він відбіг ген Ажулух, а тоді вже тихцем поплентався собі далі. Зійшовши знову на лід річки, зупинився і обернувся назад. У селі горіла пожежа, а десь із-за горба за селом і з-під лісу зататакав скоростріл і куди, і чого він дурень стріляє. І раптом почув, як десь там на горбах хтось несамовито матюкався і здогадався, що тож і лайка, і скоростріл на його адресу. Десь там, видно, похопилося, що серед них був хтось не їхній, і тепер намагалися його влучити в Тебріві. Не могли ж вони лаятися і стріляти з автомата по тих, що поливали їх із гармат, Звіддалі пари десятків кілометрів. Чи, може, геть поіділотіли люди, а з імли замиготіли знову, тепер набої лягали навколо полум'я пожежі, метаючи блискавки вгору. Тож стріляють із того самого селища, що й перед тим по тих чорних рухливих цятках у лузі, ствердив у думці Максим і поробив з того для себе всі належні висновки. По-перше, те селище, звідки стріляли гармати, без сумніву було десь поблизу Великої Писарівки. Це факт, Максим відзначив його з радістю, бо це ж свідчило, що він уже далеко прийшов. А по-друге, це село, по якому стріляли, напевно стягло на себе немилість німців, просто тим, що воно було під лісом, а може ще й тим, що якийсь дурень і стрельнув у нього з люшні. Німці обстрілювали його з гармат у день, може вчора, а може й сьогодні, бо ж чути було, як десь гуло. А тоді, пристрілявшись, вирішили помацати і вночі. А ті люди, ті вояки, що так панічно повтікали, то, напевно, якісь утікачі з фронту, які було отаборилися на нічліг у невідомому селі, покинутому людьми,